Hlavní brána společnosti heraldiků, obě křídla, se rozletěla do kořán. Dva heraldikové vzrušeně pobíhali kolem desátníka Noblhocha, který vyvrávoral ven. Zjistila vaše všech všechno, co potřebovalo? Grr, odpověděl Nuby. Kdybychom vám mohli snad být ještě nějak nápomocní? Gh. Vůbec nic pro vás nemůžeme. Bl. Omlouváme se vám za ty boty, ale s byla nemocná. Jak to uschne, snadno se to oddrolí. No by se vrávoravým krokem vydal po hlavní ulici. Má dokonce i takový vznešený krok, co říkáš? Rozhodně, možná ještě vznešenější. Je to nechutné, že tak urozený muž je pouhým desátníkem. Trolo láva ustupoval, až záde narazil na svůj hrnčířský kruh. Já to neudělal. Neudělal co? zajímala se Angua. Láva zaváhal. Láva byl obrovský a tak nějak... Kamený. Pohyboval se ulicemi města jako malý ledovec a jak tomu bývá u ledovců, bylo na něm víc než jen to, co člověk viděl na první pohled. Byl známý jako dodavatel věcí. Více méně jakýchkoliv věcí. Byl také jako zeď, což je hodně podobné ohradě, ale proti ohradě je mnohem tvrdší a mnohem hůř se proráží. Láva nikdy nekladl zbytečné otázky, protože ho nikdy žádné nenapadly. Nic, odpověděl nakonec. Láva už dávno zjistil, že všeobecný zápor je mnohem jistější než postupné zapírání jednotlivých možností. To ráda slyším. A teď, odkud bereš materiál? Lávovat tvář téměř popukala námahou vymyslet, kam by mohly otázky tohoto druhu směřovat. Já na ně mám papíři, každej kousek je řácky zacalovaný. Angua přikývla. To byla nejspíš pravda. Láva, i když na první pohled budil dojem, že by nedokázal počítat do deseti, aniž by někomu kolem sebe neutrhl ruku, a bylo známo, že má důvěrné styky se složitou zločineckou hierarchii města, byl proslulý tím, že své účty platil. Chcete-li být úspěšný ve zločineckém světě, musíte mít především pověst poctivce. A viděl si už někdy takovouhle hlínu? řekla Angua a ukázala mu hrudku. To je jíl, odpověděla Láva a poněkud se uvolnil. Takovej vidím furt, takovej jíl, on nemá výrobní číslo. Jíl je jíl, mám ho v vzadu. takový ho. Dělaj se z toho cihly a hrnce a další věci se z toho dělaj. Ve městě je Bůh ví, co hrnčířůch a všichni máme ten samej matroš. Proč tě zajímá zrovna jíl? A nemohl bys mi říci, odkud ten jíl je? Láva vzal hrudku na dlaň, očichal ji a pak ji promnul mezi prsty. E, to je prašivina, řekl a zdálo se, že teď, když se rozhovor obrátil od osobních věcí k všeobecným, je mnohem spokojenější. To je takovej řídkej jíl, akurát akurat, tak pro takový ty... Jako když umělecký keramičky s dlouhýma oringlema, co dělají hrnky na kafe tak mrňaví, že se vám na ně nevejdou v obě ruce. A taky to má v sobě kolik šamotu. To se rozmlátěj hodně najemno starý pálený věci a přidaj se do toho, Ono je to potom takový bytelnější, ta hlína jako. Každej hrnčíř toho má fůru. Tohle bylo zahřátý, ale nedodělaný. Ale nedokázal bys říct si, odkud ta hlína je? No, nejpřesnější, co můžu říct, je že ze země dámo. Odtušila lávala konecky. Teď, když se ujistil, že otázky nemají nic společného s takovými záležitostmi, jako je například poslední zásilka dutých soch a podobně, uvolnil se. Jak se někdy za podobných okolností stává, pokusil se být užitečný. E, pojďte a podívejte se, na tohle. A s dusáním se otočil. Členky hlídky ho následovaly dílnou, zatímco je většina přítomných trolů sledovala ostražitými pohledy. Ani jeden z nich nestál o to vidět policistu takhle zblízka, zvláště když většina z nich pracovala u lávy, protože to bylo klidné a tiché zaměstnání a oni se potřebovali alespoň na několik týdnů ztratit veřejnosti z očí. Byla pravda, že mnozí lidé přicházeli do města, protože to bylo místo velkých možností, ale někdy to byla i příležitost, jak se vyhnout tomu, aby byly oběšeni, naraženi na kůl nebo trháni koňmi za zločiny, které nechali za sebou v horách. Hlavně se moc nerozhlížej, řekla Angua. Práč? zeptala se Pleškot. Protože jsme tady sami dvě a jich je alespoň dva tucty a všechno naše oblečení bylo ušito pro lidi s oběma rukama a oběma nohama. Láva prošel dveřmi ven na dvůr zadílnou. Na paletách tam byly narovnány různé nádoby. V dlouhých řadách se červenaly cihly. A pod hrubě zbudovanou střechou bylo několik hromad jílu. Hele, jíl. Bříká se tomu nějak, když je to takhle v té hromadě? zeptala se řiťka bojácně. Pak se opatrně dotkla hromady nohou. Jo, proto dle máme termitus pechmikus hromada. Angua smutně potřásla hlavou. Tak to jsou ty stopy. Híl je jíl. Doufala, že ho bude množství různých druhů a jak se ukázalo, je obyčejný jako prach. Ale pak láva pomohl policii s pátráním. Helejte, nevadilo by vám, kdyby jsme se vrátili zpátky. Oni jsou z vás, mý pomocníci, nervézní a vsadil bych se, že na hrnce, co pak neprodám. Ukázal na velké dveře v zadní stěně dost velké, aby jimi projel hůz. Pak se chvilku hrabal v kapse u zástěry, až vytáhl velký klíč. Zámek na bráně byl velký, lesklý a nový. Ty se bojíš, aby tě někdo nevykradl? Helejte, slečinko, to není fér. Někdo mi zničil starý zámek, když mi před třema, čtyřma měsícema čornul nějaký zboží. To je ale hnusné, co? Člověka obvykle v takovém případě většinou napadne, proč vlastně platí daně. Láva byl svým způsobem mnohem chytřejší než například pan Ocelkůrka. Anguinu poznámku ignoroval. E, bylo to akorát zboží, řekl a snažil se policistky dotlačit k bráně, jak nejrychleji to jen šlo. A co vám ukradli? Bíl? Jo, nestál nějak moc, ale máte tak zhruba rech. Hrom do mě bác, jestli vím, proč to udělali. To už musí být něco, to už je prácička, když chcete, aby vám vratama odpochodovalo skoro půl tuny žílu. Angua si znovu prohlédla zámek. To věřím, řekla nepřítomně. Brána za nimi s třeskotem zapadla. Byli opět venku v uličce. Chtěla bych vědět, na co by mu někdo kradl takové množství hlíny. Hlásil to hlídce? K tomu nevěřím. Vosy si většinou moc nestěžují, když je někdo bodne. Každopádně navážka si myslí, že láva je namočený v pašování nářezu do hor a proto je celý nedočkavý najít nějakou záminku, aby se mohl v dílně pořádně rozhlédnout. Podívej, tohle je prakticky můj volný den. Ustoupila o kousek a změřila si pohledem vysokou zeď posázenou na vrcholu kovovými hroty. Dá se vypálit jíl v obyčejné peci? To ne! Není v ní dost teplo? Ne, má špatný tvar! Některé nádoby by byly přepálené a jiné pořád ještě nedodělané. Proč se ptáš? Proč se ptám? Pomyslela si Angua. Ale co, k čerto se vším, dala by si s něco k pětí? Nechci pivo a nachce jít někam, kde se musí zpívat, když se pije, nebo se plácat do kolenou. Angua s pochopením přikývla. Abych to tak shrnula někam, kde by nebyly žádní trpaslíci. No jo, tam, kam spolu zajdem, to není žádný problém. Mlha rychle houstla. Celé ráno vysela v uličkách a sklepích. Teď ještě stmavla. Vystupovala ze země a z řeky, spouštěla se z oblohy, vypadala jako lepivá, nažloutlá a páchnoucí deka, řeka Ang v plyné formě. Našla si cestu puklinami a proti všem zákonům logiky se trvávala i v osvětlených místnostech Plnila vzduch závojem, v němž pálili a slzeli oči a praskal plamen svíček. Venku se rozmazával obrys každého předmětu, každý tvar se měnil v hrozbu. V šedé uličce odbočující z šedé ulice se Angua zastavila, narovnala se a strčila do dveří. Když vstoupili dovnitř, ovzduší v dlouhé, nízké a tmavé místnosti se změnilo. Čas se na vteřinu zastavil a ten okamžik zazvonil jako skleněná mísa, ale pak se atmosféra najednou uvolnila. Přítomní se obraceli zpět ke svým sklenicím. Oni skutečně seděli. Chovali se docela jako kdyby byli lidé. Řidka se přesunula blíž k angui. Jak se to tady jmenuje? No, ono se to tady vlastně nemenuje. Ale někdy tomu říkáme na márách. Zvenčí to nevypadá jako hospoda. Jak takový podnik najdeš? Ten nenajdeš. K tomu jsi přitahována. Pleškot se nervózně rozhledla. Nebyla si jistá, kde jsou, jen tušila, že je to někde ve spleti malých uliček v blízkosti dobytčího trhu. Angua přistoupila k baru. Z šera se vynořil temnější stín. Zdravím tě, agu! řekl hlubokým tahavým hlasem. Ovocnou šťávu. — Ano, chlazenou. A co s tím tripaslíkem? Hehe, he, to si dá syrový, ozval se hlas ze šera. Tmou se zavnil krátký záchvěv zborového smíchu. Některé ze smíchů připadaly řičce dosti podivné. Nedokázala si představit, jak by mohly vycházet z normálních rtů. Já si dám taky ovocnou šťávu. Angua se na trpaslici podívala. Cítila zvláštní vděčnost za to, že poznámka, která vyletěla ze šera, tu malou kulovitou hlavu jako by dokonale minula. Odepěla si policejní odznak a pečlivě a významně ho položila na barpult. Udělal tiše cink. Pak Angua vytáhla z kapsy ikonografii, naklonila se přes pult a podala ji barmanovi, pokud to tedy byl člověk. Pleškot si stále ještě nebyla jistá. Tabulka nad barem hlásala, zde se hosté nemění. Ty víš, kde se co šustne, Igore? Včera byli zabiti dva starci. Trolovi Lávovi nedávno někdo ukradl větší množství cihlářské hlíny. Neslyšel jsi o tom něco? Proč se o to staráš? Zabíjet lidi, i když jsou staří, je nezákonné. Samozřejmě zrovna tak je nezákonná celá spousta věcí, takže máme v hlídce plné ruce práce. Ale jsme raději, když můžeme mít plné ruce důležitých věcí. Jinak bychom mohli začít mít ruce plné těch nedůležitých věcí. Slyšíš mě? Stín chvíli uvažoval. Běžte a sedněte si někam, přinesu vám pití. Angua se vydala ke stolku v nedalekém výklenku. Návštěvníci o ně ztratili zájem. Tichý šum hovoru nabral na síle. Co je ta? zápodník? To je. Tady každý může být sám sebou. Lidé, kteří jinak musí být tak trochu opatrní. Chápeš? Ne. Angua si povzdechla. Upíři, zombie, bubáci, gůlové a tak. Nemrt zarazila se. Prostě ti jinak živí. Ti, kteří se musí většinu života hlídat, aby nestrašili ostatní lidi, musí se přizpůsobovat. Tak to tady funguje. Přispůsobit se, sehnat si zaměstnání, neděsit lidi, a máš slušnou šanci, že jednoho dne nenajdeš před dveřmi dav s a spanoucími pochodněmi. Ale občas je dobře zajít někam, kde všichni vědí, co si zač. Teď, když si řidčiny oči přivykly na v místnosti, začala rozeznávat na lavicích stíny různých tvarů. Některé z nich byly mnohem větší než stíny lidské. Jiné měly špičaté uši, a dlouhé čenichy. Co je to za děvče? Vypadá normálně. To je Violeta Botičková. Je to výla zubníčka. a vedle ní je bubák šlíškal. Ve vzdáleném koutě sedělo něco schouleného v obrovském plášti a prošpičatým kloboukem se širokou střechou. A tamten? To je starý dědek Potíž. Jestli nechceš mít nějaký malér, tak si ho vůbec nevšímej. A, a, a jsou tady i myjací mlkodlaci, Jeden nebo dva? Nenávidím blkodlaky. Vážně? Nejpodivnější návštěvnice seděla sama u malého kulatého stolku. Vypadala jako velmi stará dáma s šálou a slaměným kloboukem s květinami zírala před sebe s výrazem dobromyslné bezcílnosti a když se na ní člověk v té podivné společnosti zadíval, vypadala mnohem děsivěji než kterýkoliv z o něch ostatních stínů. A tahle? Ta? To je jenom paní Gamaže. A ta je co? Co je? No, ona sem chodí skoro denně na nějakou tu skleničku a taky, aby přišla mezi lidi. Někdy si... Oni si zaspívají. Staré písničky, které si paní Gamaže pamatuje. Je téměř dokonale slepá. A jestli myslí, zda je nemrtvá, tak ne, není. Ani upír, zombie nebo bubák. Prostě jen obyčejná stará dáma. U stolku paní Gamaže se zastavilo obrovské chlupaté stvoření a položilo před stařenku sklenici. Porcké s citrónem... To je pro vás, paní kamaže. Tak nezdravíčko, karlíčku, zachychotala se stará paní. Jak jde inštalatéřina? Jde to skvěle, drahoušku, řekl bubák a zmizel v šeru. To byl inštalatér? Užasla pleškot. No, samozřejmě, že ne. Nevím, co byl za karlíček. Pravděpodobně už je dávno mrtvý. Ale ona se myslí, že tenhle bubák je karlíček instalatér a proč by jí to někdo vyvracel? To chceš říct, že ona neví, že tahle hospoda je? Podívej, ona sem chodí už od těch starých časů, kdy se to tady ještě menovalo u koruny pod sekerou. Nikdo jí to nechce pokazit. Paní gamaže má rád každý. Oni na něj tak trochu dávají pozor. Vypomáhají v různých drobnostech. A jak? No, slyšela jsem, že minulý měsíc se někdo vloupal do té chajdy, kde bydlí a ukradlí tam nějaké věci. Tam mi zrovna jako pomoc nepřipadá. A příští den to někdo všechno vrátil a na stínově našli párek zlodějů, kterým někdo vysál všechno krev. Angua se osmála a v jejím hlase se zachvěl zlomyslný tón. Víš, lidé ti napovídají o nemrtvých spoust ošklivých věcí, ale nikdy se nedoslechneš, kolik užitečné práce udělají nemrtví ve prospěch společnosti. Objevil se barman Igor. Vypadal více méně jako člověk, až na to, že měl řbety rukou porostlé černou srstí, a místo obočí jediný plynulý hunatý prch nad očima. Hodil na stůl několik tácků a na dva z nich postavil sklenice. Teď si pravděpodobně přeješ, aby to byl trpasličí bar, řekla Angua. Zvedla opatrně volný tácek, který ležel těsně vedle ruky a podívala se na jeho spodní stranu. Řiťka se znovu rozhlédla kolem. – Kdyby to byl trpasličí bar? Touhle dobou už by se podlaha lepila rozlitým pivem, vzduchem by poletovalo nestrávené pití a všichni by zpívali. Pravděpodobně by zpívali nejnovější trpasličí hit Zlato, Zlato, Zlato nebo některou ze starých oblíbených lidovek jako Zlato, Zlato, Zlato nebo největší trpasličí Evergreen Zlato, Zlato, Zlato. Během dalších pěti minut by vzduchem proletěla první sekera. Ne, tak špatné to nemůže být, někde. Dopij to. Musíme si někam zajít a na něco se podívat. Kolem Anguina zápěstí se sevřela obrovská chlupatá tlapa. Zvedla hlavu a upřela pohled do děsivé tváře, kterou tvořily prakticky jen oči, tlama a dlouhé chlupy. Ahoj, Šlicku, řekla odměřeně. Ha, tak jsem slyšel o nějakém baronovi, který jste ve fakticky nešťastný, řekl Šlicek a z jeho dechu by se dal vysrážet alkohol. To je moje věc, Šlicku. Běž a raději si zase hezky vlez za svoje dveře jako hodný bubák. A phe, on tvrdí, že zastouzíš svou starou dobrou odčinu. Pust mě, prosím, řekla Angua. V místech, kde ji svírala šlickova ruka, měla kůži úplně bílou. Řiťka přejela pohledem Bubákovi od zápěstí k rameni. Přestože byl jinak poměrně štíhlý, svaly na paži se mu rýsovaly jako kuličky navlečené na drátě. — He, ty s tou tvojí pláckou. proč bychom tě tady? Angua se pohnula tak rychle, že se řidce na kretičký okamžik rozmazala před očima. Volnou rukou si něco vytáhla od pasu, zvedla to a připlácla šlickovi na hlavu. Ten sebou trhl, pustil ji, narovnal se a zůstal stát. Kymácel se pomalu sem a tam a přitom se mu ze zubaté tlamy draly tiché steny. Na hlavě měl malý čtverec silné chlupaté látky, jejíž cípy mu odstávaly kolem uší jako kapesník z uzly, jaké si dávají na hlavu lidé proti úžehu. Angua odstrčila židly a sebrala ze stolu tácek. Nezřetelné postavy kolem stěn reptali. Vypadněme odsud. Igore... Dej nám půl minutky a můžeš mu sundat tu deku z hlavy. Pojď Řiťko. Angua s Řiťkou spěšně vyšli ven. Mlha zatím stačila změnit slunce v pouhý náznak, ale ve srovnání s barem na Márách vládlo na ulicích oslňující světlo. Co se mu stalo? Ptala se Řiťka v běhu, kterým vyrovnávala Anguin dlouhý krok. Existenční nejistota. Teď neví, zda existuje či nikoliv. Je to kruté, vím, ale zjistili jsme, že je to jediná věc, která na bubáky platí. Nejlepší je modrá, chlupatá pokrývka. Všimla si ředčina nechápavého výrazu. Podívej, bubáci zmizí, když strčíš hlavu pod pokrývku. To přece ví každý, že? Takže když strčíš pod deku hlavu jim... Aha, už chápu. O, to je hodně ošklivé. Během deseti minut bude zase v pořádku. Angua se naklonila a hodila pivním táckem jako žabkou. A co to vykládal o nějakém baronovi? Já ho moc neposlouchala, odpověděla opatrně Angua. Pleškot se v mlze zachvěla, ale nebylo to jen na chladem. Měl přízvuk, jako kdyby pocházel taky z Iberwaldu jako my. Byl tam jeden baron, žil nedaleko nás a ten doslova nenáviděl každého, kdo chtěl odejít. Ano, celá jejich rodina byly mlkodlaci, Jeden z nich mi přežral bratrance. Anguina paměť se rozeběhla na plné obrátky. Vrátila se všech na stará jídla z doby předtím, než si řekla ne, takhle se žít nedá a začala ji strašit. Trpaslík, trpaslík, ne, byla si téměř jistá, že nikdy. Ostatně celá rodina si dělala legraci z jejich jídelních návyků. Proto je nemůžu vystát. Ano, lidé říkají, že se dají skrotit, ale já říkám jednou vlkem vždycky vlkem. Nemůžeš jim věřit, jsou zlí ve své podstatě, víš? Mohou v jediném okamžiku znovu zdivočet, to říkám já. Ano, můžeš mít pravdu. A nejhorší na tom je, že většinu času se pohybují mezi námi a vypadají jako obyčejní lidé. Angua zamrkala vděčná za to, že ji kryje jak mlha, tak řeči neochvějná důvěra. Pojď, už jsme skoro na místě. Kde Jdeme se podívat na někoho, kdo je buď náš vrah, nebo kdo vraha zná. Pleškot se zastavila. Ale ty máš jen meč, a já nemám ani ten. Neboj se, nebudeme zbraně potřebovat. Och, to je výborné. Ony by nám stejně k něčemu nebyly. Och. Elánius otevřel dveře, aby zjistil, proč je v úřadovně takový křik. Lidský, v tomto případě trpasličí, faktor zastupující policii, desátník ve službě, měl nějaké potíže. Zase? Kolikrát už jste byl tenhle týden zavit? Dělal jsem jenom svou práci, prohlašoval rezolutně neviditelný stěžovatel. Ravnal jste česnek? Vy jste přece upírné, Hleďte, proberme si, jaká zaměstnání jste v poslední době dělal. Ostříčkou pro firmu na výrobu platovů, zkoušet slunečních brýlí pro firmu Argos Optik, zdá se mi to, nebo je v tom nějaký utajený systém? Promiňte, velitel Elánius? Elánius se ohlédl přímo do usměvavé tváře, jejímž jediným cílem bylo konat světu dobro, i kdyby si celý svět přál, aby raději konala něco jiného. Ach, policista postihnout, no ano, obávám se, že v tomhle okamžiku jsem dost zaneprázdněn a nejsem si ani jistý, že mám nesmrtelnou duši, <laughs> ale možná byste se mohl zastavit až... Je to kvůli těm slovům, jejichž význam se měl na váš rozkaz rozluštit. Jaká slova? No přece ta, která otec Tubelík napsal vlastní krví. Vy jste řekl, abych se pokusil zjistit, co znamenají. Aha, ano, pojďme do mé kanceláře. Elánius se uvolnil tak tohle naštěstí nebude jeden z těch děsivých rozhovorů o stavu jeho duše a nezbytnosti pořádně ji vyprat a vykartáčovat, než propadne zatracení věčnému. Tohle bude o něčem důležitém. Je to starodávná cenotinština Syry. Používala se ke psaní svatých knih, i když samozřejmě, když řeknu svatý, nemohu k tomu nepodotknout, že ve skutečnosti byly cenotyni zásadně pomíleni, protože e, jistě, jistě, jak pak jinak, řekl Elánius a usedl za psací stůl. A neříkal ten nápis náhodou, udělal to pan XY hu hu? hu. Ne, pane, tahle věta se nevyskytuje v žádné ze známých svatých knih. Hmm, kromě toho jsem si prohlédl ostatní papíry v místnosti a zdá se, že ten papír nebyl napsán rukou zabražděného sire. Elániu v obličeji se poněkud rozjasnil. Aha, takže to psal někdo jiný. A nezíká to třeba něco jako: A teď to máš, Lumpe, čekali jsme celé roky, aby jsme tě dostali za to, co ten tenkrát udělal. Ne, Syre, tahle kniha, tahle věta se nevyskytuje ani v žádných jiných svatých knihách. Jen v apokryfech k pomstychtivému testamentu O'Flerovu tahle slova jsou scenotinské knihy pravdy. Jak tomu říkají, je v ní zachyceno, co prý je jich falešný bůh. Mohl byste mi laskavě říci, co znamenají ta slova a vynechat srovnávací náboženskou studii. E, dobrá, Sire. No, tohle jsou některá pravidla, která údajně dal jejich bůh prvním lidem, když je uhnětl z hlíny a vypálil, Sire. Pravidla jako po celý život v potu tváře ti budeš, Sire, a nezabiješ a pokorný budeš. Takové věcičky. To je všechno. Všechno, pane. Takže jsou to jen náboženské citáty. Přesně tak, Sire. A nenapadá vás náhodou nějaký důvod, proč měl ten papír právě v ústech? Ten chudák vypadal, jako kdyby si právě chtěl dát poslední cigaretu. Ne, Sire. Rozuměl bych tomu ještě, kdyby tam bylo něco, jako své nepřátele zdrtíš ale tohle jednoduše praví, konej svou práci a nedělej potíže. Ceno byl velmi náročný bůh, pane. V přikázáních měl do odborníka opravdu daleko. No, na to, jak znám bohy, to zní dost slušně. Postihnout se zatvářil nesouhlasně. Cenotyni vymřeli během pětiset let, kdy vedli jednu z nejkrutějších a nejkrvavějších válek na našem kontinentu. Ušetříme blesky a rozeženeme církevní zbor, co? Usmál se téměř pobaveně Elánius. Prosím, sire. Ale nic. No dobrá, děkuji vám, policisto. Zařídím, aby o tom byl informován kapitán Karotka. Děkuji vám ještě jednou a protože bych vás nerad zdržoval od vašich, ale ani Elániův až kvapně zrychlující hlas nedokázal zabránit postihnoutovi v tom, aby vytáhl ze záňadří roličku papíru. Přinesl jsem vám poslední číslo nepřikrášlených faktů, Sire, a taky válečný křik, který obsahuje mnoho článků, jež vás budou určitě zajímat. Například exhorty pastora Nosona Pidlaře ke kongregacím, aby se pozvedli a promluvili vřele k lidem prostřednictvím svých schránek na dopisy. E, no, děkuji vám. Nemohl jsem si nevšimnout, že ty články a časopisy, které jsem vám přinesl minulý týden, leží pořád na vašem stole, na tom místě, kam jsem je položil, Sire. Uh, och, no, ano, no, víte, jak bych vám to prostě... Uh, víte, jak to chodí, v posledních dnech, jsem měl tolik práce, takže opravdu nezbyla ani chvilka, abych se do nich... Nikdy není pozdě začít se bránit věčnému prokletí, Syre. Na nic jiného nemyslím, policisto. Děkuji vám. To je nefér, pomyslel si Elánius, když postihnout odešel. V mém městě na místě zločinu je ponechán psaný lístek a má dost slušnosti, aby byl výhružný? Nemá. Je to poslední pokus umírajícího může napsat jméno svého vraha? ne, Je to kus kostrbatých náboženských poučení. Jaký je to Bůh stop, když poskytuje stopy záhadnější než záhada sama? Elánius napsal na postihnoutu v překlad nějakou poznámku a papír položil do košíku s nápisem vyřídit. Dost pozdě si Angua uvědomila, proč se právě v tomhle období měsíce podvědomě vyhýbala okolí městských jatek. Dokázala se proměnit dle vlastní vůle, kdykoliv si to přála. To je jedna věc, na kterou lidé u vlkodlaků zapomínají. Úplněk však byl něco, čemu nedokázali odolat. Měsíční paprsky pronikaly přímo ke středisku jejich morfologické paměti otočili všemi vypínači, ať o to angua stála nebo ne. Do úplňku chybělo jen několik dnů. A vábný pach zvířat v ohradách a krve z jatek bušil do pevné stěny jejího vegetariánství. Tato pro ní těžko odolatelná kombinace hrozila nebezpečím, že nastartuje Anguina automatického pilota. Zadívala se na temnou budovu před nimi. Myslím, že to obejdeme ze zadu. A ty můžeš zaklepat. Já, mě si nikdo ani nevšimne. Ukážeš jim placku a řekneš, že jsme hlídka. Ani se na mě nepodívají. Vysmijou se mi. Dřív nebo později to stejně nemine. Takže do toho. Dveře otevřel moutný muž v zástěře potřísněné krvi. Byl šokován, když ho za opasek uchopila jedna trpasličí ruka, Druhá mu před obličej nastrčila policejní odznak a zhruba ve výši pupku se mu ozval hlas: My jsme hlídka, jasné? Tak, a jestli nás okamžitě nepustíte dovnitř, dáme si vaše střeva jako předkrm. No, pro začátek nebylo špatné, zabručela Angua. Zvedla řiťku, postavila ji kousek vedle a zářivě se na řeznýka usmála. Pan Fuseklar? Chceme si promluvit s jedním z vašich zaměstnanců, s panem Dorflem. Muž ještě nestačil tak docela zažít náhlý šok z řičky, ale přesto se mu podařilo částečně se vzpamatovat. Pan Dorfy? Co udělal tentokrát? Jen se ho chceme na něco zeptat. Můžeme dovnitř? Pan Fuseklar se podíval na řičku, která se nervózně třásla prožitým zrušením. Mám na vybranou? No, řekněme, že máte na vybranou v jistém směru. Pokusila se uzavřít nos rádnému vábení krve. Nikde nedaleko v areálu byla dokonce výrobna u Ta zpracovávala všechny ty části zvířat, které by jinak nikdo nejen nejedl, ale ani nepoznal. Při pachu jatek se jí obracel lidský žaludek, ale někde hluboko uvnitř se jedna část jejího já sedla začala slinit a chtivě nasávala tu směs vůni vepřového, hovězího, jehněčího, skopového a... — krysi řekla a zavětřila. — Nevěděla jsem, že zásobujete i trpasličí trh, pane Fuseklaré. Pan Fuseklar se najednou změnil v člověka, který si přál, aby všichni viděli, že chce spolupracovat. — Drfle! okamžitě jsem! ozval se zvuk těžkých kroků a spoza pultu s hromadou zvířecích mrtvol se vynořila postava. Někteří lidé neměli nemrtvé v oblibě. Angua věděla, že velitel Elánius je v jejich přítomnosti poněkud nejistý, i když v poslední době se to dost zlepšilo. Lidé vždycky potřebují někoho, komu by se cítili tak trochu nadřazení. Živí nenáviděli nemrtvé a nemrtví si, cítila, jak se jí zatínají pěsti, ošklivili neživé. Golem jménem Dorfl maličko kulhal, protože měl jednu nohu o kousek kratší než druhou. Nebyl oblečen, protože neměl nic, co by musel skrývat, a tak na něm byly vidět skvrny různých odstínů v místech, kde byl v minulých letech vyspraven novým jílem. Bylo na něm těch záplat tolik, že Angua začala přemýšlet, jak asi může být starý. Ta věc, golem, vypadala jako ony hrnky, které tak zavrhovala láva. Hrnky vyrobené lidmi, kteří si myslí, že když jsou udělané ručně, musí tak i vypadat. A otisk palce ve vypálené hlíně, že je značkou pravosti. To bylo ono. Ta věc vypadala, jako když byla vyrobena ručně. Samozřejmě za ty roky se téměř celá sama přestavěla oprava za opravou. Golemovi trojúhelníkové oči slabě světelkovali. Byly bez zorníček, otvory tmavočerveně doutnaly uvězněným ohněm. V ruce držel dlouhý sekáček na maso. Řičin pohled se na nástroj přilepil a ve zhrozeném úžasu se nedokázal odtrhnout. V druhé ruce Golem svíralku kus provazu na jehož konci byl uvázán velký, chlupatý a silně páchnoucí kozel. — Co děláš, Dorfle? Golem kývl hlavou ke kozlovi. — Krmíš je dáše, Dorfle znovu přikývl. — Nemáte náhodou nějakou práci, pane Fuseklare? Ne, já Já myslím, že jistě máte nějakou práci, pane Fuseklaré. Co? Ano, no, dobrá, dobré, půjdu a podívám se na pařáky s Když řezník odcházel, zastavil se na okamžik a zamával prstem pod místem, kde by měl golem nos, kdyby golemové měly nosy. Jestli kvůli tobě budu mít nějaký malér... Myslím, že ty vaše pařáky by potřebovaly dohled co nejtříve. Řezník odspěchal. Na dvoře bylo ticho, i když přes vysoké zdi se občas přelili zvuky města. Z druhého konce jatek sem tu a tam dolehlo zabečení vyděšené ovce. Dorfl stál nehybně jako balvan, v ruce svíral sekáček a oči upíral k zemi. Pane! Troll, který vypadá jako člověk? Podívej se na ty oči! To není trol, ale golem, muž z hlíny, stroj. Ale vypadá jako člověk, protože je to stroj, který má vypadat jako člověk. Angua obešla golema a zastavila se za ním. Chci si přečíst tvůj šém, Dorfle. Golem pustil kozla, zvedl sekáček a zaťal ho do špalku vedle řiďky s takovou silou, že trpaslice uskočila. Pak si před sebe přetáhl tabulku, kterou měl na kusu provazu pověšenou přes rameno, vytáhl z poutka pisátko a napsal ano. Když Angua zvedla ruku, uvědomila si říčka, že golemovi se přes čelo táhne tenká linka. Pak se mu k její hrůze odklopila celá horní část hlavy. Angua nevzrušeně sáhla dovnitř a vytáhla na žlutý svitek papíru. Golem znehybněl, oči mu pohasli? Angua rozvinula papír. Je tady nějaký svatý nápis. Tak je to vždycky. Pochází to z neznámé, dávno zapomenuté staré víry. Ty se ho zabila? Ne, nemůžeš vzít něco, co není. Angua vložila svitek zpět a s cvaknutím hlavu zavřela. Golem opět ožil a oči mu znovu zažhnuli. Říčka zatajila dech. Teď s úžasem hlasitě vydechla. Co jsi to udělala? Řekni jí to, dorfle. Golemovi silné prsty se jen zamíhaly, když se pisátko rozeběhlo po tabulce. Jsem golem. Byl jsem vyroben z jílu. Můj život je ve slovech. Významem těchto slov uložených v mé hlavě ožívám. Můj život je práce. Poslouchám všechny příkazy. Neznám odpočinek. Jaká jsou to slova? Jsou to jisté texty, které jsou ohniskem víry. Golem musí pracovat. Golem musí mít pána. Kozel si lehl Golemovi k nohám a začal přežvikovat. Došlo ke dvěma vraždám. Jsem si téměř jistá, že jedno spáchal Golem, pravděpodobně však obě. Můžeš nám o tom něco říct, Dorfle? Promiň, ale počkej. Chceš mi snad říct, že tahle věc je poháněna slovy? Tedy, že on mi říká, že je poháněn slovy? Proč ne? Slova mají velkou sílu. To každý ví. Ve městě je mnohem víc golemů, než by si smyslela. Dnes už vyšly z módy, ale ještě existují. Mohou pracovat pod vodou v naprosté temnotě nebo pokole na vědech a kyselinách. Celé roky. Nepotřebují jíst ani odpočívat. Jsou, ale to je otrokářství. Samozřejmě, že není. To bys mohla stejně zotročit třeba kliku u dveří. Máš mi co říct Dorfle? Říčka neustále obracela oči k sekáčku zaťatému ve špalku. V hlavě se jí mačkala slova jako dlouhý, ostrý a těžký a vyplňovala její myšlenky mnohem dokonaleji, než vyplňovala svatá slova hlavu Golemovu. Dorfle mlčel. Jak dlouho tady pracuješ, Dorfle? Bude to už 300 dní. A měl se nějaké volno? Směju se. Co bych dělal s volnem? Ale nejsi přece pořád jen tady na jatkách. Občas chodím po roznáškách. A potkáváš jiné golemy? Teď mě dobře poslouchej, Dorfle. Já vím, že mezi sebou nějakým způsobem udržujete kontakt. A jestliže golem zabijí skutečné lidi, nedám za vaši naději na přežití ani zlámanou grešli. Stačí, aby se to lidé dozvěděli a v tu ránu tady budou i s planoucími pochodněmi. A kladivy. Chápeš, co ti říkám? Golem pokrčil rameny. Nemohou nám vzít, co neexistuje. Angua rozhodila rukama. Pokouším se být civilizovaná. Mohla bych tě okamžitě zabavit. Obvinila bych tě z toho, že si nechtěl spolupracovat, když jsme měli dlouhý a únavný den a měli jsme už všeho plné zuby. Znáš otce Tubelíka? Starý kněz, který žije na mostě. Odkud ho znáš? Nosil jsem mu věci. Byl zavražděn. Kde se byl, když byl zabit? Tady na jatkách. Jak to víš? Dorf na okamžik zaváhal. Další slovo pak psal velmi pomalu, jako kdyby přicházela z velké dálky a po dlouhém přemýšlení. Protože je to něco, co se muselo stát. Nedávno, protože jsi rozčílená. Poslední tři dny jsem odsud neodešel. Byl jsi tady pořád? Ano. Čtyři a dvacet hodin denně? Ano. Na každé směně jsou tady dva lidé, dva trolové. Oni to potvrdí. Během dne musím zabíjet, stahovat, čtvrtit, porcovat a vykosťovat. V noci bez odpočinku musím vyrábět uzenky a vařit játra, srdce, držťky, ledviny a droby. To je strašné. Skoro ano. Dorofl pomalu otočil hlavu, podíval se na Angu a napsal. Ještě mě potřebuješ? Kdybychom tě ještě potřebovali, víme, kde tě hledat. Toho starého pána je mi líto. Dobrá, tak pojď Řidko. Když opouštili dvůr, cítili, jak je golem sleduje očima. Mlhal? Jak tě to napadlo? Vypadal, jako když lže. Asi máš pravdu, ale sama vidíš, jak je tohle místo velké. Vzadím se, že by se nám nepodařilo dokázat, že odsud na půl hodinky vyklouzl. Myslím, že by se tohle místo mělo, jak říká velitel Elánius, podrobit zvláštnímu zkoumání. Co? To jako myslíš? Třeba v civilu? No, něco takového. Je to trochu komické vidět na jatkách kozla jako domácího mazlíčka. Co říkáš? Cože? Aha, ty myslíš kozla jedáše? Většina jatek nějakého má. To není domácí mazlí. Myslím, že by se mu mělo říkat spíš zaměstnanec. Zaměstnanec? A co by asi tady tak mohl dělat? <laughs> Každý den vchází na jatka. To je jeho zaměstnání. Podívej, představ si, že máš ohradu plnou vyděšených zvířat, ano. A ta se tam mačkají a nemají vuce. A pak je tam rampa, která vede do téhle budovy a ta vypadá odporně a děsivě. A pak hurá. Najednou je tady kozel, který se nebojí a tak ho stádo vděčně následuje a... Angua udělala krátký charakteristický pohyb rukou pod krkem a na druhé straně vyjde jenom kozel. Ale to je příšerné. No, z hlediska toho kozla to dává smysl. On ven vyjde vždycky. A jak tohle všechno víš? U přijdeš na různá místa a dozvíš se různé věci. Vidím, že se toho budu muset hodně učit. Ani v duchu by mě například nenapadlo, že sebou musíte nosit takové věci jako třeba kousky přikrývky. To patří ke speciální výstroji pro boj s nemrtvými. No ano, vím o česnéku a upírech. Na upíry vlastně platí cokoliv, co je posvěcené. A co takhle, blokodlaci? Promiň, co si říkala? Zeptala se Angu, která stále ještě myslela na golema. Mám stříbrnou kroužkovou zbroj, a doma jsem slíbila našim, že ji budu nosit. Ale je ještě něco dobrého pro vlkodlaky? Jin s tonikem nikdy neuškodí, odpověděla Angua nepřítomně. Angua? Co pak? Někdo mi řekl, že je vlkodlak dokonce i v hlídce. Tomu nemůžu uvěřit. Angua se zastavila a podívala se dolů na řeďku. Víš co? Dřív nebo později se v něm probere ten vlk? Udivuje mě, že to velitel Elánius dovolí. Ano, je to pravda. V lidce je skutečně velkodlak. Já to hned věděla, že na tam policistovi postihnout to je něco divného. Anku je mírně poklesla brada. Vždycky vypadá tak hladově a pořád se tak divně usmívá. Já poznám mlkodlak jen se na něj podívám. On vážně vypadá hladově, přikývla Angua, kterou v tu chvíli nenapadlo nic jiného, co by mohla říct si. No, toho já si tedy budu držet pěkně od těla. Správně. Anguo? Ano. A proč ty vlastně nosíš odznak na pásce kolem krku? Cože? Aha, no, mám ho tak vždycky hezky po ruce. Znáš to? ze jakýchkoliv okolností. Myslíš, že bych ho tak měla taky nosit? Myslím, že to není potřeba.